Oh uh -huh. kom tendëruar televizikues, takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë të tuaj duke kërkuar përgjigjen. Për të dhënë përgjigje pyetjeve që tashmë na kanë arritur në postën tonë elektronike, është hojja jonë e nderuar, studuese e islamit Alaudin Abazi. Asalamu alaikum, hojë nderuar, dëmirsaj. Aleikum salam, mirsaj. Për të mos sjatur shumë, mund të doja që të lexojmë pyetjen. E parë, dhe ajo thotë kështu: Nëse gjatkohëse namazit kam hyrë në xhami dhe duke falur sunetin, muezini fillon me ikametin. Çfarë të bëj, a të vazhdoj me sunetin? apo tander prej atë dhe të lidhem me imamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina muhammed wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahun e al lartësuar lavdëroj, i quajmë selavat dhe selam pe pyqëmberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Familija, shtëpi, shokët e tij dhe të gjithë ata muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nëse kemi hyrë në xhami dhe jemi duke falë synetin, edhe në atë rast do thotë fillon do thotë ikametin nga ana e muezinit, më në, në këtë problematikë fillimisht dëshiroj thot, të thotë ta theksoj atë që nëse besimtari vonohet nduket këtë e kam përmend edhe më herët, nëse besimtari vonohet nga prezantimi në xhami, edhe sheh kur hyn në xhami se xhamati është në përfundim do thotë faljes në synetin, atëre e, e drejta për të është që ose të pret nëse është vetëm në fund do thot të thotë të e sheh domthonjë muezini edhe pak do të ngritet me me bër i kametin atërmë drejta për të është ul të pret do thotë edhe të lidhet në farz me me xhamatin pastaj sunetin ta fal pasi si ta ta fal drekën kjo zakonisht ndodh ndodh do thotë në namazën e drekës por gjithashtu nëse e sheh do thotë se është vonu pakës edhe ja e kupton apo mendon se nuk do të arriti i fal katër rekate, atëra e drejt për të është i fal vetëm dy rekate, edhe të të pres të thotë të jap selam, ta pres të thotë muezinin, ta fal e, farzin, edhe mas farzit, pastaj ti fal në vend se ti fal dy sunete, i fal katër, edhe kjo praktik është e pranuar edhe e vërtetuar edhe me hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po nëse jemi lidhur neve në namaz edhe shojmë se imami është, mëzini është ngritur me thirë i kametin, atër e shojmë situatën. Nëse kemi mundësin që ta përfundojmë namazin, deri sa imami e thirë i kametin, pra arsëjë se është një kohë mjaftë mjaft e gjatë, edhe deri sa të radhiten safat, edhe imami thot, e, e, i plëtson safat e kështu me ratë, deri sa të lidhët imami, kemi mundësime e përfundu namazin, atër e falim, atë, e vazhdojmë dhe thot atë synetë, e e falim do thot e, e, japim selam kuptohet pak në një ritëm pak më të shpejt edhe lidhëm me imamin edhe e, kështu veprojm mirë po nëse koha vetësemi lidh dhe na e kuptojm se nuk kemi mundsi të thot me e përfundu faljen e namazit edhe imam i ka mundsi me u lidh madje edhe me sku do thot në ruku atëra e drejta është që të japim selam ta lëm at namaz ashtu edhe të lidhemi e tlihdami do thot ne ne farz per arsy se ne nje hadith peigamberi sallallahu aleyhi wasallam thot kur je do thot e, kur thirrat ikameti atere nuk ka namaz teter per veh namazin farz edhe nga ky hadith po kuptojm se e, kur vjen ne pytje do thot farzi atere suneti lihet edhe lidhemi ne farz e nuk kemi drejt se t humbim koh dhe të shpenzojmë kohë me faljen e synetit, duke duke i leju vetes mend na ikë do thot namazi, namazi i farzit. Allahu e di më së miri. Allah ju shpërblet xhoxë ndëruar pyetja e radhës është kjo, a lejohet ngjyrosja flokëve për femrën dhe a lejohet ngjyrosja me dy ngjyra për njër, sikur se një erë sikurse e quajmë ne shatirimi flokëve. Në përgjithësi ë lërya e flokëve me ngjyrë, do thot është e lejuar në jurisprudencën islame dakjo vërtetohet se kët e kanë aplikuar edhe edhe grat madje edhe burrat në kohën pe e pejgamberis sallallahu alejsam vetëm sa atë i kanë lyrë me si themi ne me kon. Edhe ka qenë një një praktikë e njohur edhe edhe në kohrat e hershme. Edhe tani do thotë ngjyrat cilat janë të njohura dhe i përdorin veçanaris do thotë grat është e lejuar të përdorin edhe të lyejn flokët por e, është një hadith i cili ka do të thotë mendime në vërtësinë e, e, e këtij hadithi, fot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lëjeni do të thotë floktë juaja, por largohuni do të thotë lëyre se flakëve me ngjyrë të zezë. Prandaj përdorimi i ngjyrës së zezë do të e do thot veçanti është e ndaluar. Por nëse atë ngjyrë të zezë e kombinojmë me ndonjë ngjyrë tjetër, qoftë me ngjyrë të kaft apo me ndonjë ngjyrë e cila ndoshta detyrimisht nuk janë ndryshon do thot ngjyrën krejtësisht do thot ngjyrën e zezë, atëherë lejohet të, të përdoret. Gjithashtu lejohet edhe përdorimi i apo lërya e flokëve me ashtu si po përmenë dhe të të shatërim dhe të të me lyme më shumë se një ngjur apo një, një, një disa fije të flakve me qenë me ngjur më të bardh edhe disa fije me qenë ngjur më të mbyllur e kështu me radh dhe në këtë nuk kanë dales, vetëm se duhet a kemi parasysh se gjatë aplikimit të, të formave të këtila të ngjurosjeve mos të i kemi dhe të të si shëmbëltyr apo përgjasimin e e jo besimtarve për arsye se kjo është ndaluar në jurisprudencën islame ku pejgamberi lavdrimin dhe paqja qofshin mbi të thotë ka ndaluar do thotë ngjashimin me me jo besimtarët. Allahu e di më së miri. Po. O nderuar vallahi ju shpobleft, e lexojmë pyetjen e radhës. Thot një televizikues, un jam një tregtar i veturave dhe në shumicën e rastave bëjmë ndrrimin e veturave në vend se të, të shesim. A lejohet kjo pasi nganjëherë ndërrojmë një vetur? me 2 apo më shumë dhe në tjetrën e anë edhe marrim para. A ka kamat sot në këtë? Si duhet kjo pyetje ka ka krijuar tek pyetësi huti nëse ka lexuar për kamatën, për arsyese padyshim kamata është ajo shtesa të cilën njeriu e merr apo jap në në domthon transaksion ndryshëm apo në shitje bjerë të ndryshme. E, por e, atë duhet Që atë që duhet ta kemi parasysh në në këtë rast është se ë shtesa çdo shtesë nuk konsiderohet kamat. Shtesa në disa mallra të caktuara, të definuara me me me citate pegamberike, janë ato në të cilat shtesa konsiderohet kamat. E ato janë do të thotë nëse bëhet shkëmbimi i arit me ari, shkëmbimi i argjentin me argjent, shkëmbimi i e, hurmeve me hurme, i gruarit me grur, i kripës me krip dhe i elbit me alb. Do thot këto janë ato 7 lloje apo shtat mallra në të cilat konsidero do thot shtesa kamat. Kurse në shitblerë të tjera të cilat realizohen, qoft makinë me makinë apo themi kafshë me kafsh apo shitjen e ndonjë ndonjë ndonjë gjeje do thot para do thot me me e, të themi do thot me me ndonjë mall e kështu me radh shtesa në këto gjera cilat bëhet nuk konsiderohet kamat prandaj edhe në këtë rast nëse ne ë fatkeqësisht ndonë për shkak ndoshta edhe edhe krizës që mbretëron do thot qofë në rajon, po në përgjësi edhe në bot, ka, ka shkaktu që shumicën e shqit blerëve tani mos bëhet me kesh me mal, po të bëhet dhe thët mal me mal. Kjo, si kur me qenë dhe thët një rikëthim nga format e vjetra dhe thët të shqit blerëve të silat kanë qenë të njuhra në koharat e hershme, themi edhe edhe shqitja, apo shqit blerëja e makines me, ka, me makin është e lejuar me pas shtes. Themi nëse e blem një makin e, me dy makina me të vjetra, do thot, uh, uh, është e lijuar dhe nuk ka, ka gjithë keqe, pra rështu e se këtu nuk konciderohet, do thot, ka matë. Allahu e di mësë mirë. Njetër i shëguë, sot e selemu aleikum. Kam një problem e familjen ti me rrëth një vajzët të cilën e dua unë. Kemi pas të kontaktet të shpesh, ta kemi dalur dhe jemi pëlqyër së bashku. Mirë për po familja jime nuk është të pajtimi që të lidhemi me familjen e vajzës. Kanë kritika në lidhje me këtë. Unë sot nuk di çfarë të bëj pasi e shoh lumturinë të, të bashkohem me atë vajzë. Çfarë do të më këshillonit ju? Fatkesish të thotë forma të këtylla të pyetjeve vazhdimisht do thotë ngritën nga disa vllazer apo edhe motra do thotë në në shosrin ton. E, kjo për faktin se rrethanat e kohës sonë edhe edhe forma e e komunikimet e cila ndon do thot ndermjet gjinive ne ne shoshrin ton ka kriju do thot se te rit dhe te reja te krijojn do thot raporte ndergjinore do thot te cila te mund te emirtohen edhe edhe edhe me disa me disa epitete apo emërtime do thot qe nuk jan te drejta sikurse do thot qe njeriu me pas te dashur apo te dashure edhe faktikisht raporti ndermjet këtyre dy të rinjive, është vetëm një raport i dashurie, nuk i lidh dhe thët as një lidhje tjetër dhe thët zyrtare. Ne ve themi se fillimisht në jurispodensën islame, gjdo lidhje, e, them kushtimisht nërmjet një të riu dhe një të reje, e cila nënkupton dhe thët afrim, apo edhe zbavitje, dhe ajo lidhje e, nuk është e zyrtari, zyrtarizuar me fejes, apo me martes, atëre ajo lidhje është endaluar nga këndvështrimi islam. Gjdo form e këtyre kontakteve në dërmjet të rinjive, në dërmjet e, mashku, partnerve dhe tëtë mashkull femër, e cila nuk karakterizohet me ndë një zyrtarizim e cila definon se do të jetë martes, apo, apo e, do, e cila do të përfundoj me martes, atër është endaluar një islam. Prandaj edhe e porosis filimish do thot, të tëri dhe atë vajzen që këtë raport e, mos të vazhdojnë këtë form dothat pa e zyrtarizuar fejesën, pra arsyese çdo vazhdim i kësaj është do të thotë vazhdim në hidhrimin e Allahut e larësuar, pra arsyese në fakt do të thotë bëhet shkelje e një mëkati, ajo është do të thotë shoqërimi me me një me xhininë kundërt e cila është ndaluar nga nga vështrimi islam. Por kjo është do të thon çështja e parë. Çështja e dytë në lidhje me mendimin e, e familjes për kët bashkim, themi se e, ndoshta është e drejtë e mendimi i familjes, prandaj un nuk kisha më thënë do thotë të anashkalohet do thotë opinioni i familjes, por të ndaleni edhe edhe ta gjykonin mirë këtë këtë opinion do thotë të familjes, për arsyesë se jo rallë del që e, propozimet e familjarëve e prindërave edhe edhe të familjes në përgjithësi të jenë më të arsyeshëm, më të logjikshëm se sa do thotë mendimi i një tëriu për arsyesë e fatkesish sikurse që është në këtë situatë ju vet keni vetëm se keni lidh dashuri edhe keni kriju atë dashurinë ndërsjellë edhe nuk keni mundësi do thotë ti gjykoni gjërat edhe aspektet tjera dhe kjo ju pamundson do thotë të ta definoni mirë do thotë se sa është e drejtë që ju ta zgjidhni atë vajzë do thotë si partneret e jetës jetës së juaj. Prandaj i themi se fillimisht do thotë ta ta ndërprerni kët raport dhe hera e dytë apo puna e dytë që të bëni që të bëni është që ti merrni do thotë në konsideratë propozimet e familjes apo opinionin e familjes dhe ti gjykoni ato do thotë në në mënyrë logjike. Dhe nëse janë do thotë arsye tuara kjo kjo gjithashtu mund t'ju ndihmoj në kët mund t'ju ndihmoj edhe konsultim konsultimi them kushtimisht me një palë tretë me ndonjë shok apo me ndonjë ata ata afirm do thot do thot i cili ka mundsin do thot që ti vlerësoj pak apo të ju ndihmë më Juve në vlerësimin e opinioneve të familjes, edhe mund do thot të të, të konsultoni me dikë që është do thot ndoshta edhe pak më i vjetër se ju, edhe që ka pak eksperiencë më shumë në aspektin e martesës, edhe mendoj që duhet i keni parasysh këto. E asesi Mos filloni me atë me atë pikpamjen apo me atë vështrimin se unë e dashuroi shumë kët vajzë, unë nuk mund të jetoj pa të apo do thotë nuk kam nuk e paramendoj veten të të të marrë ndonjë grua tjetër e kështu me radh, për arsye se këto janë do thotë gjykime në të cilat shumë lehtë depërton edhe shejtani. Prandaj edhe mund nga kjo situata e juaj, do thotë konkrete, mua mbën që edhe më shumë do thotë të të bindem në në çndrimin e islamit se raportet ndërmjet një të riu edhe një të reje e, nuk duhet të jenë të ngutshme dhe ato të krijohen do thotë me dashuri pa e definu do thot fundin e asaj lidhje. A do të jetë martesë apo nuk do të jetë martesë? Ë për shkak se e, nëse krijohet dashuria, edhe në një formë pamundso do thot lidhja e kurorës martesës, pa marr parasysh për çfarë arsye, atëre kjo krijon do thot që vuajtje, edhe për për mashkullin, po gjithashtu edhe për femrën, pa nevojë, edhe e, kësaj mund t'ja shtojmë edhe, edhe atë se shejtani do thot e nxit do thot që kët raport apo këtë dashuri me disa uh, eufori edhe me disa uh, uh, para gjykime dhe thëtë qi nuk janë të drejta që që ta në një formë do thotë ta bindë edhe mashkullën edhe femrën se jeta në këtë botë do thotë pa partnerin e caktuar nuk është e paramendueshme dhe kjo krijon pesimizëm jo sukses edhe në mësimje, edhe në jetën e përditshme, edhe njerëzit bëhen inferior, prandaj të gjitha këto më bën edhe një herë do thotë të të qëndrojë do thotë besnik çndrimi te Islami se raportet ndërmjet femrës dhe mashkullit duhet të jenë do thotë hapta dallidhura isame e kemi përmend edhe më herët absolutisht nuk e ndalën që mashkulli edhe femra të shihen në mesvete para feses edhe të flasin edhe të diskutojnë edhe ta ta ta kupton natyrën e njëri tjetrit, po as e se që kjo shoshëri do thotë të të të krijohet me muaj të tër që ata dy të rit të dalin, të zbavitën, të shoqërohen, të uh, kombëjnë do thotë dhuratat e ndërsjellja, edhe në fakt do thotë ajo lidhje të mos dihet se a do të ket fejes apo nuk do të ket fejes. Ëh uh, edhe kjo do thotë krijon lëndime shkakton, dhe shkakton do thotë shumë shumë uh, përçamje edhe edhe pesimizëm në jetën e të rinjve. Allahu e di më së miri. Nëse arrit sot imamin në rekatin e dytë, therr pasi të kryej imamin namazin, un ngritem dhe i fal edhe një rekat, por a duhet këndoj vetëm elhamin apo edhe një sure tjetër? Kjo formë do thotë e, e faljes së namazit është kur neve e, e arrim do thotë imamin më vonë, se do thotë nëse nuk e arrijm do thotë që nga fillimi arrijm neve më vonë. Neve duhet ta dim se nëse imamin e arrijm në rekat dhe në ruku dhe neve arrim do të thotë të lidhemi në namaz dhe ta arrim namazin të ta arrim imamën duke qen ai në ruku atar ai rekat të nëse nëse nuk e kemi arritë qëndrimi në këmbë të imamit nuk e kemi arritë do të thotë leximin e imamit ai ai rekat për neve konsiderohet i pranuar edhe rullogaritet nuk kem nevojë me një fjalë do të thotë ta ta kompenzojm mirë po nëse nëse e, e arrim imamën kur ka shku në, në, në sejdë apo më vonë atëherë neve lidhemi si bashku me imamin edhe vazhdojmë ë namazin aty ku ku arritur, thot, e kemi arritur do thot imamin edhe kur imamini në fund jap selam atëherë neve ngritemi dhe i kompenzojmë ato rekate të cilat na kanë mbetur pa i fal. Nëse ka qenë një rekat atëherë e falim do thot atë rekat. Nëse ka qenë dy i falim dy, nëse kanë qenë tre tre e kështu me radhë ë e domosdoshmja është që me imamin falim do thot atë sa arrim kurse rekatet e mbetura të tjera i vazhdojmë do thot pasi që të jap selam imamit e në këtë rast nëse kemi arritur imamin në 3 rekate edhe ne falemi pas tij kur imam i jap selam ne vend ngritemi edhe e kompenzojm edhe me një rekat do thot namazin në rekatin e fundit të sin e falim ne nuk është e obligative apo nuk kërkohet ta lexojm surën Mjafton të thotë të lexohet vetëm Elhami, edhe të shkojmë në në ruku sër çdo edhe japim selam për arsyesa e aj rekat. Sipas mendimit më të drejtë të dietarëve, juristëve islam, për neve konsiderohet se është rekati i i e, i fundit, rekati i katërt. Ë dhe ato rekate paraprake të cilat i kemi arritme imamin tek ne janë të radhitura por imamin ka xënë ai rekati i dyt, për neve ka xënë i pari, rekati i tret për imamin ka xënë i treti, kurse për neve i ka i, i dyti e kështu me radh, e rekati i fundit për neve është i fundit. Edhe falim a trekat ashtu siç falet zakonisht do thot rekati i fundit. Allahu e di më së miri. Ojë nderuar ne kemi edhe disa pyetje, por ato do t'i lexojmë dhe ju do t'i përgjigjemi në pjesën e dytë tek te emisioni. Pra të dashër të rishikuës, ne do të ndajemi për pak qaste, por do të rikë thejemi serisht me pjesën e dy të këte emisioni. Ju vazhdonit që që rëhën e dhe me tejemi emisionin të ndëtua, i në duke kërkuar për gjithjen. <also lukuar> Sërëmu alikum të ndëruar të rishikuhës Rikëthe hemiserish në studje për të vazhduar me pjesën e dy të këti emisioni Pra me emisionin të ndëtua i nduk e kërkuar përgjigjen Ho gjëndëruar pyët janë e vijim është që Thot një të rishikuhës jam rëzuar dhe kam lëndu dorem pra kam në kjips Desha të di se si duhet me marrë abdesin tani në këte gjendje Nëse njeriu do thotë ballaçohet me një me një situatë të tillë, atëherë themi se abdesi marrat mirrat njëjt sikurse në rastet e zakonshme, përveç vendin ku e kemi do thotë të mbuluar me gips, do thotë në vend që të lagat ajo për arsye është e pamundur të lagat, atëherë mjafton me dorë të lagat ta përshkojmë do thotë atë gipsin, edhe kjo konsiderohet do thotë si një lloj fshirje cilën e bëjmë, edhe kjo mjafton do thotë të për vendin ku nuk mund ta pastrojmë. Dhe kjo është forma me cilën duhet të, të praktikojmë gjatë faljes së gjatmorës abdesit. Gjithashtu edhe edhe nëse kemi nevojë të marr gusull, do të thotë ta pastrojmë trupin, dhe veprojmë në të njëjtën mënyrë, e pastrojmë gjithë trupin ku ë nuk e kemi të lënduar, kurse vendi ku e kemi, do të thotë me gips të mbështjellur, e përshkojmë me, me dorë të lagur dhe kjo mjafton. Gjithashtu edhe nëse nuk i kemi me gips, do të thotë kemi varr për shembull, e kim të plagosur apo varr edhe në fakt do thot dukat ajo hapësir por nëse e lagumë me ujë atër mund të keqsohet gjendja do thot varra apo mund ta vonoj do thot shërimin atëherë edhe në këtë situat mjafton do thot vetëm me ujë ta përshkuajmë do thot me dorë të lagur ta përshkojmë atë atë vend edhe me kët mjafton do thot edhe llogaritet se kemi edhe gusl edhe abdes Zot e dhe më së miri. Allah ju shpërbleft pyetja e radhës së kjo. Sot një teleshikuues, unë dje vash shumë keq pasi kuptova se njëri nga fëmijët e mi kishte vjedhur një nga gjërat e thjeshta, pasi ishim familjarisht në një vizitë, kam frikë se mos po i kalon kjo në shpirit tani, kjo praktik, pra çfarë më këshilloni të bëj në këtë rast me fëmijën tim? Nuk e kam parasysh sa sa vjeçar është fëmiu, por sidoqoftë themi se fillimisht do të thotë vjedhja e fëmijës nuk duhet të trajtohet si një një punë shumë tragjike për arsye se fillimisht ne duhet ta ta kemi parasysh se fëmia si fmijë nuk e kupton do të thotë se marrja e një pasurie apo një gjeje konsiderohet vjedhje për arsye se them do të thotë kushtimisht këtë fëmia mundet me me bë me disa pretendime mund të mendoj se është një gjë që mund, do të thonë nuk e ka parasysh çështjen e posedimit të, të pasurisë, se kjo është e filanit apo kjo është e dikujt tjetër, kjo është e këtij këti fëmiu, e gjithmonë nuk i ka parasysh këto gjëra, edhe një thënë se i pëlqen e merr edhe e shtin në xhep, apo e han, do të thonë nuk e ka parasysh këtë këtë gjë. Por mundet me qenë edhe edhe shkaku i, i marrjes se i pëlqen ajo edhe nuk e ka parasysh dëmin e vjedhjes edhe e merë dhe të të qofte dhe fshehë u razi e shtin gjep edhe e merë e bjente shtëpia mundet me qene edhe shkak i vjedhjes edhe ndo një hakmarje ndaj një person i caktum por mundet me qene edhe ndaj familjarën ndaj prinderve si një loj e, manifestimit të të të urrëtjes apo të them kushtimisht të hidhrimit ndaj prindërve, ai qëllimisht e bën një gest të këtill për më vërtetuar se un jam do të thotë shpërfillës apo rebelus, edhe unë me të doj, të e, të mund të bëj çfarë të dëj, çfarë të dua. Jan disa rrethana të cilat mund të ndikojnë apo mund të shkaktojnë që njeriu apo fëmia ta bëjë një një gest të këtill. Prandaj unë mendoj që e, nuk është ide e qelluar që më njëherë ta trajtojmë këtë fëmijë me me seriozitet apo dhe, edhe ta ndëshkojmë do thot me një ndëshkim të ashpër por mendoj që e, hapi i parë i rëndësishëm është që ta ulim fëmijën dhe ta diskutojmë arsyeën se pse ka bërë ai kët këtë jasht edhe detyrimisht ai do do të përgjigjet qoftë edhe edhe spontanisht do thotë e kam marr se më ka pëlqyer ose e, se unë nuk kam se mundet më cen edhe nga nga aspekti i, i dëshirës së madhe me poseduar atë lloj apo atë lodër apo diçka tjetër e merr edhe mundet më cen kjo shkak edhe shërimi i këtij shkaku është me një me një bisedë them kushtimisht konstruktive shumë thjesht Me jashtë sqego dëmin e, e, e vjedhjes se nuk ke drejt kur shkosh do thotë musafir dikun me marr do thotë pasurinë e tjetrit duke i bë do thotë me me disa shembuj analogjik do thotë se si duket ty për shembull nëse t'jap përmend një lodër që e ka shumë për çesh si duket ty me ard dikush edhe me ta marrë atë lodër me me marr në shtëpinë e tij ai ditën e mish do ta refuzoj atë edhe në këtë formë ende do thotë kur i, i sqegohet fëmijës kjo shkakton që ai me kuptu dë, dëmin e kësaj edhe të largohet nga kjo nga kjo vjepër. Mendoj që në këtë ndikon gjithashtu shumë, shumë drejt edhe aj akti i cili dhe thët e bën rikëthimin e, e pasuris apo gjese vjedhër. Unë e mendoj se shumë e drejt është që nëse një fmi e ka marrë një lodër nga një fmi tjetër në ndë një familje që ju ta detyroni atë fmi dhe thëtë mi e në tuaj që ta mërë atë lodër dhe ta rikëthej prap tek tek ajo familie dhe tu kërkoj falje për këtë gjest se e ka bër pa, pa dituri. Mendoj se kjo gjest ndikon tek fëmia me me e, e, e nxit ndërgjegjen në zemrën e tij, edhe me e me e konsideruam me të vërtetë ky praktik apo kjo praktikë që ka bën nuk ka qenë e drejtë, edhe të mundohet ta ta përmirësojnë veten e tij. Unë po e theksej edhe një herë nuk është e saktë që me një herë të të ndërmarrim ndonjë hap, do thotë, të, të ashpër qita dënojm apo ta rrahim e kështu me radh të fillojmë do thot me disa hapa të ktilla edhe nëse u jam i sigurt nëse fëmia i cili i i i, i aplikojnë ato këto hapa të cilat i përmenda detyrimisht ai do ta kuptojë dëmin e, e vjedhjes edhe marrjes së pasurisë të tjetrit edhe do të largohet nga kjo përveç do thot nëse nëse në kaluarën shësh trohet me ndonjë shocëri jo të mirë fill do thotë që kanë shprehi vjedhjen e gjrat ktilla atë mund të rikthehet do thotë kjo ky aplikim por në situatat normale besoj që kjo form do thotë do ta bëj që të ngulitet në zemrën e tij ndalesa e vjedhjes edhe të largohet nga kjo veprë në të kaluarën gjithmonë zoti e di më së miri O gjindëruar një të lëshikua se thotë kështu, kisha një mospajtim e burën tim dhe jam detyruar të betohem rejshëm para ti në mënyrë që te kajloj atë mospajtim. Mirë po pas betimit jam pënduar shumë dhe nuk kisha rrug dalje tjetër, qëfar të bëjtani për këta mëkat? Fatke sirë do thotë kjo vepër është shumë në konsiderot njën nga mëkatet e mëdha. Edhe në gjuën në arabe apo në terminologjin e shëriatit, kylloj betimi qëtë jeminul gëmusë që do thot një nëse përkthehet do thot është një betim i cili do thot të, të fundos. Ë ashtu mund mund të përkthehet që në kupton se me të vërtetë besimtari i cili e aplikon do thot këtë formë do thot të betimit të rrahshëm e fundos në mëkat të besimtarin. Pejgamberi sallallahu sal, alajhi ve sallam me një hadith tregon se nga mëkatet e mëdha që Allahu lartësuar edhe që e radhit me shirkun Edhe me me ndalesa të tjera është edhe betimi i rrashëm, që njeriu do thotë të betohet në një gjë duke qenë i bindur se ajo është gënjeshtër. Prandaj do thotë porosis të gjithë shikuesit e juaj që të kenë kujdes nga kjo praktikë. Posaçeris do thotë fatkesizë do thotë shumë tregtar e kanë të theksuar kët kët praktikë që në shitë vlerjet e, ty, e tyre, do thotë ashiqare, do thotë gënjen, edhe betohat në atë gënjeshtër. Kjo është domoni një një praktik shumë e urrëtur edhe konsiderohet nga mëkatet e mëdha. Prandaj porosis fillimisht do të thatë kët grua që të pendohet tek Allahu i Lartësuar edhe të kërkojë do thotë falje për kët mëkat që e ka bë. Për arsyesë joçi ka bë i ka hyrë në hak burrit të saj me kët gënjeshtër, po ai fillimisht i ka hyrë hy në hak edhe Zoti e mağduruar për arsyesë se ka bën më këtë mëkat këtë mëkat të madh. Kurse për sa i përket përmirësimeve të, të këtij betimi, themi se e para ishte kërkimi i faljes, e dyta gjithashtu edhe me burrin duhet ta përmirësoj këtë këtë mëkat nuk e kam parasysh shkakun e e detyrimit të saj do të thot me baka të betim mirë po nëse ka qenë situata që burri ka qenë shumë nervoz dhe është frikuhmos mos mos pa po, mos pa po bën do të thot në një, një e, qof, thot në një manifestim jo të mirë qoftë do të thot që të eskalojë situata edhe për me tej kalu atë hidrim e ka baka të gënjeshtër edhe tash është hesht situata edhe burri është shqetësuar atëherë unë mendoj se më e drejtë është që ti tregosh situata drejt Edhe të mundoj do thotë edhe nëse nëse rikthehet ai hidhrimi, besoj që me me një sinqeritet do thotë te gruas mund të të pushohet do thotë kjo kjo situatë edhe të përmirësohet. Mirë, po ndoshta është në një situatë tjetër më e rënd, mund të krijojë do thotë armiqësi të mëdha, atëra Allahu e di më së miri. Ë ndoshta është më e drejtë që të heshtet kjo situatë edhe të lihet ashtu por gjësesi mos qëtë dhëtë dishka që me cilin dhëtë ishtë hyrë në hak burrit apo ishtë marë një pasuri pa të drejtë ati e kështu më radhë. Zotë e di mësë mirë. Allo i shkërblev të hojnë ndëruar e pyëtë janë vejim është kjo. Thotë një të rishkua si jam burimi dhe me intereson të di e, se nga njëherë me shkonë mendja në mëkat dhe pun të këqia. A i kam gjëna thotë për këto mendime? un për jashtë do thot njeriu në në zemrën e tij, në logjikën e tij do thot e ka do thot i ka disa prirje, të qofshin ato pozitive, të qofshin edhe negative, dhe këto tek të te gjithë njerëzit janë pa dallim. Do thot se çdo njeriu në veten e tij ka disa mendime pozitive të cilat i krijohen, do thot mendon rreth tyre, edhe shumë prej tyre edhe ndoshta i aplikon. i bën por shumë të xeratilla ndoshta i mesin vetëm kujtesë dhe ato ato nuk ë nuk i vepron dorsta kur. Po të njëjtin kohë i, i kaulla disa pritje për disa veprat e ndaluara, për disa mëkate, pa marr parasysh ç çfarë lloji, por ato i shkojnë do të thotë si preokupim në mendjen e tij, por nuk i vepron. Edhe në këtë rast do thotë nëse nuk i ka vepruar, edhe nuk i ka fan ata me gjuhë atë mëkat me gjuhën e tij, atëra i nuk ka mëkat. Ashtu, si thot pegamberi sallallahu alaihi wa sallam me një hadith, inna allahë të gjawazë an ummeti ma hadet të bihi enfusëha ma lam të amel au të të kellem. Për thot pegamberi sallallahu alaihi wa sallam me një hadith, vërtet, zot i plëtfuqishum ja ka tejkalu umetit tim. Orshtjala dhe thot, ja ka fal umetit tim për ato gjera që e, i kujtohen në, në, në vetën e ti deri sa aj nuk i vepran ato apo nuk i shqiptan. Që dhe thot ajo mëkati mbetet aty nëse ti i vepron ato atere me njerë logaritet mëkat nëse i fol ato logaritet mëkat mirë po nëse ato kanë mbet vetën preukupime, shqecime të mendjes dhe të zemrës atere këto nuk kanë mëkat edhe Allahon nuk i merë njeri në për logarit për këto gjera dhe si thashe dhe pak me heret këto gjera dhe thotë jënë ndoshta në shumë aspekte edhe pamundur që njeriu t'u ikë atyre edhe janë gjëra për të cilat njeriu do thotë nuk janë do thotë në në mundsinë e tij t'i largoj apo ti ti veproj ato në fakt do thotë vetë krijohen në në mendjen e tij por e mjaftueshme për të është që ai ti stopoj edhe ti ti mbaj në mbrancinë e zemrës edhe mos t'i shfaq ato Zoti e di më së miri Përdoraza shoqënderuar është kjo tek ne është bër traditë që fëmiut të vogël t'ia ja bëjmë një varse në formë syri me ngjyrat e kaltër të këtë si mbrojë nga syyshe ose nga syri i keq. A është kjo ndaluar në Islam? Fatkesish kjo është një praktik megjithse mund të pranoj se në kohën bashkëkohore nuk është shumë e vëreitur, por m'kuitohet të thotë në në kohrat e kaluara, ndoshta rrallë gjeshen ndonjë fëmijë e mos kishte thot, të thotë të varrur ndonjë nusq apo ndonjë shën aktiv do të thotë dhe këtë pretendimi i prindërve apo njerëzve që, kët, ishte që uh, bim, e veprojnë kët, ישhte që mos ti bi mësysh e kështu me radh. Në përgjithësi këto vepra apo këto aplikime në jurispondencën islame janë të ndaluara, edhe nuk konsiderohen të drejta, edhe në një formë janë beshtytni por RCS-a nuk ka bazë. Nëse ndalim vetëm e logjikojm pak me me me me logjik të mendjes, e rëthemi se çfarë mund të ndikoj, do thot një një rruze, e cilë të cilën e, e lajm do thot në në në rrobën e fëmijës, çka çfarë mund të ndikoj atë? Të ndaloj diçka? A do thot çfarë fuqi ka mundsi të thot një, me, me me ndalu të thot një dëm apo një dobi? të sënë e cilat saktohën nga Allah i madhruar. Pra ndaj kjo në një form, e, e shpijë një riun edhe në mos besim, edhe në, në shirkë. Për arsye se në një form, besimtari pretendon, apo një riun pretendon se ajo ruzët të sënë ne javarim foshnjës, e, do tjetë sebep dhe do të shkaktoj që me i largut këqijat prej fmijës. Edhe në një form në vend që ti mbështetemi zotit të plotfuqeshëm, ne veçfar bëjmë i mbështetemi ruzës apo nuskes apo hemalis e këto me radh këto të gjitha janë të ndaluara edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam thot ajniri i cili e, hu, e e bën e, e varda tonë një nusk në në veten e tij duke pretenduar se ai është rand ai vetëm se i ka përshkrua Zotit shok do thot ka bë shirk dhe këto janë gjëra të ndaluara dhe janë besfiti nga të cilat duhet të largohemi detyrimisht edhe si thash edhe edhe në disa emisione të mëhershme fatkesisht besimtar apo njerëzit i bëjnë këto këto praktika nga padituria dhe nga pretendimi se e, këto gjëra do të thotë mund të shkaktojnë në dobi apo dëm dhe nga ju jo mungesa e besimit të sinqert dhe mbështetjes së sinqert që duhet me pas besimtari ndaj Allahut të Madhruar në mungesë të kësaj atëre njerëzit i mbështeten rruzav, i mbështeten nusqav, i mbështeten hajmalit dhe edhe gjërave të të ktilla të kota. Zoti e di më së miri. O jendëruar thotë një teleshikues, ai është besimtar ai i cili beson se Kurani është lebur i shkruar nga Muhamedi Bekimi dhe paqja Allahu të qofshin mbi ta. Dua ta kem parasysh se uh, Kurani është një libër i shpallur nga, nga Allahu i lartësuar, është një libër apo them më mirë libri i fundit i shpallur nga Allahu i plotfuçi shumë. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam në këtë tër, në shpalljen në tërë këtë proces e ka vetëm rolin e përcjellësit të kësaj shpalljeje. Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam ka qenë një njeri i thjeshtë, ka qenë një njeri i rëndom, ka hëngur ushqim ashtu siç kemi ngrënë ne, ka pirë ashtu siç kemi pirë ne, ka pushu, është lodh, e kështu, domon të gjitha ti paratë specifisht i ka një njerëz i rëndom i ka pas edhe Muhamedi sallallahu alejhi وسalam. Po kësaj duhet më jashtu se një, Muhamedi sallallahu alejhi وسalam ka qenë një njerëz i cili nuk ka ditë shkrim edhe lexim. Dhe kjo vërtetë vërtetohet do thot me argumente të qarta se nuk ka ditë shkrim edhe lexim. Nuk ka qenë njerëz i cili ka ditë me shkruajt, ka me ka ditë me thurr poezi. Për arsyesën e kohën e pejgamber sa sallam poezia ka qenë shumë e përhapur ndër njerëzit. Por vet i dërguar deri në moshën 40 vjeçare vërtetohet se nuk ka ditë te pripiloj asnjë varr varg nga vargjet e poezis. Nuk ka ditë ato, nuk i ka ditë këto gjëra, por do të thon për një herë kur Allahu i larësum e zgjodhi, do të thot nga tër njerëzimit, nga për shkak të disa tipareve dhe karakteristikave të cilat i kishte për dallim nga këta njerëzit e tjerë, e dalloi atë edhe ja komunikoi këtë shpallje. Edhe në nga i moment e i dërguar Allahu të filloi do thot, të thotë ta përcjell shpalljen edhe vazhdimisht do të thotë në në periudhën prej 23 viteve e ka përcjell Kur'anin njerëzve në përzili dhe njerëzit ato uh, që ja komunikonte Allahu i larguar i shënonin në për, në përvendë të ndryshme pastaj njerëzit i mësonin për mesh edhe kështu na është përcjell edhe neve në këtë në këtë kohë ai njerëi i cili thotë se Muhamedi është do të thotë shkruasi i, i librit të, të Kur'anit ai njerëi nuk e ka parasysh do të thotë Uh, në fakt se si çfarë është Kurani edhe si ka ardhur deri te zbritja e Kurani. Është do të thotë në fakt vetëm një një uh, paragjykues i cili nuk i ka parasysh historinë pejgamber sallallahu alajhi wasallam, i cili dëshiron do të thotë me me ngrit një huti në mesin e njerëzve dhe e ka thonë kët. Kët e thonë posaçërisht disa orientalistët që u munduan me fut dyshime në mësimet islame kanë pretenduar se gjaja se pejgamberi salem ka qenë perpiluesi Kur'anit duke u munduar me i bë disa krahasime historike të cilat kanë ndonë kohë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam por të cilat do thot krahasime kan radë thot edhe kanë qenë do thotë jo të drejta edhe i kanë dëshmuqët edhe ulemat në tan do thotë në përgjithësi unë e them edhe një her ai njeriu i cili pretendon se Kurani është libër i shkruar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ai njeriu ka bë kafir ka bë mosbesim edhe nuk konsiderohet besimtar nuk konsiderohet musliman Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka qenë komunikues i Kur'anit dhe e ka përcjell Kur'anin nga Allahu i lartësuara njerëzve në përgjithësi Zoti e di më së miri po Në tërshikuesi hojë ndërvarë lojë çon fal namazin e xhumaz dhe ndonjëherë edhe kohë të tjera pra të namazit dhe gjatë faljes së namazit ndihemi i qet, por jo shpesh herë më ndodh kjo pasi kohëve të fundit i ndodh tërshikuesit në fjalë që ti humbet vëmendja gjatë faljes së namazit. Çfar konkretisht do ta këshillonit kërkon nga ju një këshill. Un do ta kisha formuloj këtë këshillë nëse mund ta chuaj në në në dy aspekte. Aspekti i parë po e përmend do thot në pyetje se e falin namazin por jo dhe rregullisht. Do ta këshillo do ta kisha këshillo do thot fillimisht që ta fal namazin rregullisht dhe mos ta lë atë për arsye se e, themi se kushti apo detyra më e domosdoshme apo puna e parë të cilën besimtari duhet me bë pas dëshmisë së shahadetit do thotë pasi të deklarohet se është besimtar me shahadetin ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammeden al rasul allah do thotë pasi që të deklarohet se nuk ka zot tjetër që meriton me i bëj adhurim përveç Allahut dhe deklarohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i tij atëra kushti i dytë me një herë pas kësaj vjen falja e namazit prandaj them e këshiloj dhe thëtë këtë besimtar që të falë namazin me regullë dhe mos të neglizhej në këtë. Për arsye se thelbi, baza e besimit e muslimanit është falja e namazit. Kushti islamit, si kurse ajo, ajo shtylla apo shtylla të cilat e mbajnë në gjdën dërtes, edhe shtylla e cila e mbajnë dhe thëtë besimin e muslimanit është falja e namazit. Pra ndaj e këshiloj që mos të neglizhej në këtë, ta fal namazin rregullisht, edhe jumat, edhe kohë tjera, edhe mos tjetë do të thot neglizhuas në, kët, në këtë në këtë çështje fare. Kurse këshilla e dytë për sa i përket përkushtimit në, në namaz, themi kjo gjithashtu është një problematik për cilën do të thot faktikisht ankohen shumë musliman. Edhe ballavacion me të qoft në disa periudha të caktuara, qoft edhe edhe shpesh herë shumë pjesëtar, do thotë, shumë musliman. Dhe këshilla e parë me të cilën do thotë do ta përmendja në këtë rast, do thotë thot, për për çështjen për e përkushtimit, unë kisha më thënë se besimtari vazhdimisht duhet mos me e trajtuë ë namazin si një punë rutinë. Mos më bën, domethënë vetëm një përditshmëri, të cilën do thotë hyn kohëna namazit, marr abdes, e falit do thotë namazin, edhe prap vazhdojnë puntimin. Do thotë një një një një punë, e cila e, në në përditshmërinë e njerëzit ka ka ka bë, domo është vetëm një rutinë të cilën e veprojmë vazhdimisht. Nëse këtu krijohet ky kjo, kjo përshtypje tek një, një besimtar atëherë detyrimisht edhe gjatë faljes namazit do të shkojnë mbet gjithka. Pra shpesh se logjika e njeriu do thot duhet te te te te ti japë do thot rrug që ose te mendoj drejt ose nëse nuk i japë do thot mundësia te te mendoj për një çështje caktuar atër detyrimisht mendja nuk mundet me me qendro do thot pa pa menduar do shkojnë mend me do thot mendet në në gjëra tjera. Prandaj unë mendoj se fillimisht gjatë faljes namazit njeriu gjithmonë do të me me e kujtu veten se çfarë pune është duke vepruar para kujtë është duke dalë, qëfar vepre është duke, du, duke bërë në ato momente, me kën është duke komuniku ato në, në atë moment, në dhe është duke komuniku me Zotin e pëllëtfuqishëm, pasaj gjithashtu edhe të kujtoj ato ajete, Do thotë se vetë fat do mëthanjet e tyre. E këtu qëndron ai rëndësia e kuptimit të të Elhamit, domethënies e Elhamit, kuptimin të surreve, surreve të shkurta se çfarë do të thajnë, do thojnë ata për arsyesa njeriu kur thellohet në domethënjet e tyre, atëherë edhe mendja përkushtimi i tij është më drejt, do thotë Allahu te madhruar. Pastaj gjithashtu edhe një prej gjërave që ndikon do thotë në në përkushtimin e besimtarit është edhe shoqëria e mirë me besimtar të mirë të cilët e nxjisin atë në në iman, në punë të mira e kështu me radh, kjo e bën atë që që ta ket imanin në një në një shkallë të lartë, edhe kur ai lidhet në namaz të jetë i përqendruar më shumë. Por them edhe një herë do thotë çështja e, e, e përqendrimit është shumë relative, nuk është gjithmonë e njëjtë, vazhdimisht pe rrethana edhe situatave caktuara, nuk nuk po duhemë u zgjeru më shumë në në këtë në këtë pyetje, kjo ishte do thotë në lidhje me me me kët. Allahu edhe e di më së miri. Un para për mbylljes së emisionit e lexoj pyetjen në fundit ndërsa ju do të përgjigjni hocë nderuar. Thotë një televizionist, thot un jam i smur dhe nganjëherë nga smundja edhe çaj, nga se më dham shumë. A e kam haram apo jo? e të çarit do thotë për shkak do thotë të dhimbjeve të cilat i përjeton njeriu do thotë për shkak të smundjes e kështu me radhë nuk është ndaluar për arsye se njeriu do thotë them kushtimisht nuk vjen në atë situatë vetëm se kur kur nuk mund ta përmbaj veten. Edhe themi kushtimisht nuk është ndaluar, edhe lut Allahun e lartësuar që këtë smurë ta shëroj edhe ti te kaloj do thotë këto vështirsime të cilat ballafaqohet, por themi kushtimisë nuk është do të thotë dëm, as dhe nuk është mëkat të çart, por vazhdimisht ta këtë mbështetje në Allahun e Lartësuar, ti lutet atij edhe ta shohë do të thotë edhe smundjen me të cilën është është duke përjetuar, ti ti shëh nëse mund të them edhe ato aspektet pozitive për arsye se çdo e keqe në në në përditshmërinë e njerëzit i ka edhe disa aspekte të mira për arsye se na mund ta marrim vetë, vetëm shembullin e smundjes njeriu do thotë nga smundja i pastro pastrohet nga mëkatet ashtu siç e ka pas tradit pejgamberi sa selam kur i vizitonte do thotë te smurit thash u thoshte atyre mos umurzitni se kjo është pastrim nga mëkatet edhe ta kujtoi do thotë faljen e mëkateve të bëj dua sa më shumë në situatë edhe lusim Allahun e larsuar që t'ja pranoj doat kësaj të smure edhe të shërojtë sa më shpejtë. Zotë i edhe më së mirë. Hoqë ndëruar Allah ju shpërblev për përgjigjat edhe në. Zotë ju shpërblev të dhe juve. Të dashër të lishikuës, kjo ishtë të tëra saj përket këti emisioni. Në këtu do të ndahemi bashkë të kohemi javën që do të vjenë. Dere atëherë, estere mu aleikum.